ніби хотів своїм голосом заглушити й свій страх. «Ще крок, і вас рознесе на мінах!» Підсилив він свою позицію ще й неправдою. Як загнані у пастку, орели Галка зиркали налитими кров'ю очима на своїх супротивників. Галка все ж помітив, що один з невідомих, що точило їх, стежив за ними, ще коли вони збиралися снідати. Нарешті незнайомець у капелюсі, з під якого звисало пасмо білявого волосся, в німецькому френчі і у генеральських штанях з лампасами, заправлених у халяви кирзових чобіт, поклав автомат ППШ на землю і ступив три кроки до Юхана і Галки. Інші троє теж опустили дула автоматів і карабіна. Бачу свої! казав юнак у генеральських штанях і в капелюсі, збитому на бакир, ткнувши пальцем у галку. «Ти, морячок, Балтійсь, у тебе на руці і кірець!» Він до кірлого похитав головою. «Та й нарядили ж вас, ніби на прогулянку по Невському проспекту у Нові Пальта. Одні війни такими пальцями можна розважитись, хіба що у розвідвідділі штаб фронту». «Що, угадав?» до своїх людей, що стояли у чагарях. «Опусти гвинтівку!» «Тебе, Казиміра, стосується, цілитимешся у межах Кеті, у німецьких солдатів!» «Думати вам усім треба!» вичитував своїм незнайомець у генеральських штанях. «Не станеш, обергрупенфюрер Еккельн, одягати своїх вивідачів у пальта пошиті у Ленінграді!» Нахибала шепальта по автоматах, по компасу, по татуїровці на руці у чорнявого. Почак можна впізнати своїх. На вустах у галки з'явилася усмішка, і він підняв із землі мідні вусоки кільця лимонки. Ставив у гніздечко, загнув і сховав гранату в торбинку, приторочену до широкого ременя яким було підперезане довгополе драпове пальто. «А тебе ніби сам екельно дяг у генеральські штани і фрицівський френч під свого лазутчика, не забаривсь відповідь твій галка. «Та голубі очі, що в них одразу закохуються дівчата, незле, одверте обличчя. Слідти, а може навіть і парашутиць, Якщо вже й знаєш, якому отелеш шиї, так і пальта. Точно. Свій. І про дівчат правильно, позартував партизану штаня з лампасами. А це, мабуть, і ви наймали страху на командуючого Шермера. Так наше листіли, що тепер нема ніде да тут спокою. Засають команди лісових котів. У вас і нас винюхуючи. Вінчати треба було з тим Шернером!» – рішуче закінчив він. Галка розвів руками і сказав, виправдовуючись. «Якби все задумане від маршалів до нас, солдатів, та виходило на цій війні, то ми з тобою вже були б на гражданці. Бачу, ви парашутисти. Брати наші. Тарасо мене звуть. Ми прийшли сюди з Литви». «Ми з першого Прибалтійського фронту, а ми від Ленінградського і третього Прибалтійського...» Тарас вступив на зустріч галці, і вони обнялись. «Гей, казаміре!» – звернувся Тарас до Великі, голови якого увінчував великий гриб. «Бриль розміром за шістдесят. Розшукай їхніх. Я з ними!» вирішив піти і орел, щоб було певніше. Тепер можна було і присісти на пеньок, на повалене дерево або ж на купу хмизу. Партизани повсідались. Галка зняв картуза і витер долонею рісний під. Дихав він важко, ніби не вистачало повітря. Сів на зламану вітром берізку. Стовбур ще не встиг висохти. Погинався. Підпер обважніло голову рукою, Перший сілік на коліна. «Ти хворий?» – запитав Тарас, приклавши руку до змокрілого чола –